4. rész. Az ismeretlen birodalom. Első fejezet: Eldorado. Kék derengésre ébredtem. Úgy véltem, kék körülöttem. A tágas terem, amelyben feküdtem, a süppedő szőnyegek, a falak és széles csarnokok ívelt ablakain átderengő fák és épületek mindenki. Valóban a kék szín uralkodott abban a furcsa országban, amelynek vendégei, vagy inkább rabjai voltunk. Az ég csodás üvegbúraként pihent a körös körül feltornyosuló kék hegyek gerincén, és kék volt a mély vizitó, amelyen magasó csónakok és vitorlások imbolyogtak. Nem volt átmenet az épületek és a természet között, mint ahogy a valóság és az álom is összefolyt az ébredés perceiben. Csodálatos harmóniában olvadt össze a kék fényben villódzó táj mintha Aladin csodalámpása világította volna meg előttem az ezer éjszaka egyik költő ilyen szép díszletét. Amadis álmodott hasonló városokról a lovak regényekbe. Az a terem, ahol mély és hosszú álmomból felébredtem, magában véve is eléggé csodálatos volt ahhoz, hogy felkeltse érdeklődésemet. A padlót puha szőnyegek borították, és a falakon könnyű, finom drapériák libegtek, mint valami finom pókháló. A teremben több kerevet volt, és körülöttünk áttetsző függönyök himbálóztak a gyönge húzatban. Széles lépcső vezetett ki a szabadba. A függönyökön átderengett társai marca. Valamennyien aludtak még. Az indiánokat azonban nem láttam. Végig simítottam kezemet halántékomon. Még mindig nem tudtam egészen bizonyosan, ébren vagyok-e vagy álmodom. Megindultam lefelé a lépcsőnt, mint az olyan ember, aki a másik világ küszöbét lépi át. Nem álom volt, most már biztosan tudtam. Ott kéklet előttem az óriási tó, és parcsai elmosodtak a messzeségben. Fehér paloták és templomok sorakoztak föl a parton a dúslevelő fák és bokrok között. Az épületeket hófehér csillogó máz borította, és a rengeteg fal szikrázva verte vissza a napsugarakat. Mintha Peru minden szépsége és gazdagsága ebbe az egyetlen völgybe zsúfolódott volna össze. Mert egyetlen völgyben feküdt a csodálatos birodalom. Ezt az első pillanatban megállapítottam. Kék és helyenként hóval borított hegyek koszorúja vette körül a kis országot vagy várost. Igen, Eldorado inkább város volt, mint ország. Egyetlen hatalmas város ülelte körül a tópartjait. A paloták és házak rengetegéből magasan emelkedett ki egy-egy piramis. A tó közepén sziget volt, rajta fehér épület emelkedett, amely sokszorosan felülmúlt a méreteiben, a Kárjevállatja gazdagon irusztált könyveiben, oly gyakran ábrázolt csodálatos pártenont is. Nem is egy épület volt, hanem kettő, amelyeket oszlopos fedett folyosó kötött össze egymással. Alkalmasint a királyi palotát és a napisten templomát láttam maga előtt. A kékvűző tavon csak úgy hemzsegtek a magasóru kenuk és tutajok. A legtöbbüket gazdag faragványok díszítették, növények és virágok is voltak rajtuk. Némelyik tutaj valóságos kis úszó sziget volt. Alig tudtam az elémtároló látvány szépségével betelni. Gomez hangos kiáltása riasztott fel álmodozásomból. Visszatértem társaimhoz, akik már szintén ébredeztek. Ők is megcsodáltak mindent, és kíváncsian találgatták, mi lesz a sorsunk ebben a csodálatos birodalomban. Nem sok időnk maradt találgatásra, csak hamar festője öltözött férfiak léptek a terembe, és felszólítottak, hogy kövessük őket. Ruházatok után ítélve alkalmasin testőrök voltak. Válókon bő, kék színű köpeny lobogott, nyakukon és karjukon széles aranypántokat viseltek, kezükben lándzsát tartottak. Ilyen díszkísérettel értünk le a tóhoz, ahol csónakba szálltunk. A cédrusból készült csónakot félmesztelen evezősök hajtották. Pompás fickók voltak, nevezőik ütemesen merültek a tó vizébe. A sziget felé tartottunk, szemem alig tudott a harmonikus és csodálatos képpel betelni. Most közelebbről is szemügyre vehettem egy-egy úszószigetet. Óriási, földdel telehintett tutajok voltak, és rajtunk levelű növények, kisebb pálmák és tarka virágok pompáztak. – Most is álmodunk, – mondta Sancho de Vargas. – Valóságos paradicsomba jutottunk. Az evezők nyomán gyönyörű fehér fodrokban néha-néha pompás díszhalakat pillantottunk meg. Hosszú uszájaik és szivárványos pitkelyes testük minduntalan megcsillant a napfényében. Gyorsan közeledtünk a szigethez, és csónakunk hamarosan egy fehér lépcsőhöz simult. Kiszálltunk, és őreink között megindultunk a csodálatos palota bejárata felé. Az óriási kapu előtt megálltam egy pillanatra, hogy bámuló tekintetemmel átfogjam a hatalmas épületet. A fehér falak úgy csillogtak, mint finom edényeken az ománc. Újabb lépcső következett, aztán egy hatalmas teremben találtuk magunkat. A jáspissal, porfirrral porfírral és márvánnyal díszített falak olyan simára voltak csiszolva, hogy visszatükrözték a gyékényekkel és gyapott szőnyegekkel díszített padlót. A terem közepén, karcsú cédrus oszlopok között színaranyból készült trón állt. A testőrök felsorakoztak a trón körül, míg mi a terem közepén maradtunk, és feszülten vártuk a fejleményeket. Nem kellett sokáig várnunk. Még gongszó dübörgött végig a termen, és jobb oldalt szárnyas ajtó. Újabb testőrök jelentek meg, akik csak annyiban különböztek a többiektől, hogy tól hímzésű köpeny fötte a testüket. Éreztük, hogy néhány pillanat múlva szemtől szemben fogjuk látni eldorádó uralkodóját. A testőrök dúsan ezüstözött lándzsái hangosan koppantak a mármánypadlón. Nem is csodálkoztam túlságosan, amikor fiatal vezetőnk jelent meg a szárnyas ajtóban. De mennyiben másképp festett most, mint hosszú vándorlásunk alatt? Fejét a bíborvörös császári borlak díszítette, nyakában pompás smaraglánc függött és válláról aranyfon alakból szőtt palást hullott le, csillogó redőkben egészen a földig. Arca komoly, de barátságos volt. Némán ment fel a trón székére, leült és intett a testőröknek. A lándzsák ismét koppantak a padlón, és a testőrök elhagyták a termet. Egyedül maradtunk Eldorado uralkodójával. Sancho de Vargas megemberelte magát, és beszélni kezdett. – Fenséges úr, bocsáss meg gyarló szemünknek, amiért nem ismertünk fel eddig is. Én régóta sejtettem, hogy nem az vagy, akinek mondtad magad. Az indián elmosolyodott. Inkább én kérhetek tőletek bocsánatot, amiért megtévesztettelek benneteket. Lépjetek közelebb. Tapsolt, mire szolgák rohantak elő, cédrus fából való székeket hoztak, és a trón lépcsőire állították. Őjjetek le, mondta eldorádó fejedelme. Vendégeim vagytok. Örökös vendégeim, mert azt tudnatok kell, hogy birodalmam területét soha többé nem hagyhatjátok el. Tehát foglyok vagyunk? kapta fel a fejét Fernándó Gomez. Így értetted, unam? Az uralkodó a fejét rázta. Ismétlen vendégeim vagytok, és ha úgy akarjátok, vezéreim lesztek. Most még nem tudhattok mindent, de hamarosan megértitek, hogy miért kell mindennek így történnie. De üljetek le, ha mondom! Elhelyezkedtünk a pompás székeken, és megbámultuk a trón ezüsttel és drága kövekkel díszített baldahinnyát, amely úgy villogott fejünk fölött, mint egy csodálatos ékszer. Hosszú történetet kellene elmondanom, szólalt meg a fejedelem, de én igyekszem mondani valomat rövidre fogni. Minden esetre azt akarom, hogy tisztán lássatok. Atahu Alpa fia vagyok. Huakó a nevem. Még csönd következett. Még a vakmerő gomez is elsápadt. Ő is nagyon jó tudta, milyen gyalázatosan bánta el záró katonái Peru uralkodójával. A fiatalinka komolyan nézett ránk, de szeméből nem olvastam ki bosszú vágyat, és szavaiból jó indulat csendült ki. Nem volnék fejedelmi atyám fia, ha nem gyűlölettel gondolnék a kasztíliai hódítókra, de nem általánosítok, és megkülönböztetem az ellenséget a jó baráttól. Ti ketten emberségesen bántatok szerencsétlen népemmel, s ezért jutalmatok nem marad el. Az uralkodó száncsó de várgást és engem értett a kettőnk alatt. Tekintete most gómez merész harcán pihent meg. Te megmentetted az életemet, így hálával tartozom neked. Pablo Morénas lesütötte szemét, amikor érezte, hogy most rákerül a sor. Téged az arany csábított ide, emelte fel hangját az inka. Pompában és gazdagságban lesz részed, de soha többé nem térhetsz vissza a hazádba. Fogjod vagyok, mormolta Pablo Morenas megadóan. Te is a vendégem vagy, javította Kihoakó. A méltónak mutatkozol bizalmamra, tanácsosaim közt lesz a helyed. Magad határozhat sorsod felől. Engedelmes híved leszek, mondta társunk hangosan. Az inka bólintott. Saját érdeketben remélem ezt. Most elárulom, hogy jöveteletek nem volt előttem titok. Csillagjósaim megjövendőlték, hogy a nagy folyam torkolatától fogtok elindulni birodalman felé. Persze csodálkoztok, hogy magam mentem elétek. Nos, ennek igen fontos oka volt. Egyrészt meg akartam ismerni a világot, amely körülveszi országomat, másrészt tanulmányozni akartam a fehér emberek szokásait és fegyvereit. Már kiadtam a parancsot kézműveseinknek, hogy tüzetokádó fegyvereitek pontos mását készítsék el katonáimnak. Olyan fegyvereket akarok népem kezébe adni, amelyekkel megvédhetik Eldorádót minden ellenséggel szemben. Nem akarok hódítani, de meg akarom tartani, ami az enyém. Rendelkezz velünk, uram, mondta Száncsó de Várga szünnepélyesen. Mi számoltunk azzal, hogy örökre itt maradunk. Az inka sötét szeme elégedetten csillogott. Ti fogjátok népemet megtanítani a tüzes fegyverek használatára. Okultam atyám sorsán, akinek birodalmát a fehér emberek elpusztították csak azért, mert jobb fegyvereik voltak. Én biztosítani akarom magamat és enyéimet minden meglepetés ellen. Ha valaha elszánt kalandorok eljutnának eldorádó kapujáig, akkor az övékhez hasonló fegyverekkel szállnék velük szembe. – Nagy uralkodó vagy, napfia? – mondta Sancho de Vargas. Én szívből örülök, hogy megismerhettelek. A nagy tengeren túl gyakran akadnak zsódosok, akik fegyvereiket és kardjuk erejét felajánlják városoknak és uralkodóknak. Én a magam részéről felajánlom neked szolgálatomat, és meglátod, hogy sírik hű katonát leszek. – Vezérem leszel – mondta az inka élénken. Megismertelek vándorlásunk alatt – és éppen úgy megbízom benned, mint saját magambak. Hatalmat és méltóságot adok neked cserében a szabadságért, amelyről lemondtál. Az inka tapsolt, a szolgák újra megjelentek, és ámbrával és dohányjal megtöltött arancsövet hoztak. A fejedelem szájához emelte az arancsövet, és egy szolga meggyújtotta az illatos dohányt. Az uralkodó felemelkedett helyéről, és a négy világtáj felé fújta a füstöt, majd átadta a csövet száncsó de várkásnak. – Cselekedjél úgy, amint most én cselekedtem, és ezzel az egész életre szövetséget kötöttünk. Száncsó de Vargas átvette a pipát, és ő is a négy világtáj felé fújta a füstöt, amely kékesen terjengett az aranytrónus körül. – Mi is követtük Száncsó példáját. – Ma este a palotánban lesztek ünnepi lakomán – bólintott elégedetten az uralkodó. – Holnap majd megbeszéljük a további teendőket. Elérkezettnek láttam az időt, hogy Láris után érdeklődjem. Eddig is elé tudtam magam tűrtöztetni. Most éreztem csak igazán, hogy az egész utat azért a csodálatos, fekete lányért tettem meg, aki most is élénken élt emlékezetemben, és akit a királyi palota mesébe illő kincsei között is egyre kerestem. Amint kiejtettem Láris nevét, az uralkodó elmosolyodott és harmadszor is tapsolt szolgáimnak. Vezessétek vendégemet a kis kerti házhoz!